És egyszerűen, tegnap a honpolával voltam filmbemutatón, pontosabban mondva, a honpola volt filmbemutatón, én pedig nem, mert én eldöntöttem, hogy ennek a filmnek a bemutatója az Urániában van, de kiderült, hogy a Corvinban volt, ban termék megjelenítéseket hallottak, és többé-kevésbé még átértem ugyan, de nem találtam parkolóhelyet, az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az egész napos hangulatom okán nem nagyon volt kedvem moziba menni. Ráadásul a Krisztának a fixa ideája pozitív, vagy van némi megalapozottság benne, hogy amikor ő javasol programokat, oda én előszeretettel vagy késve, vagy egyáltalán nem érkezem meg. Hát ez tegnap mind a kettő egyszerre volósult meg, se nem voltam ott, egyébként elkésztem volna. Reggel pedig hát szokásomhoz hívően negyed-ötkor keltem, nem igaz, három, négy, nem, negyed kor keltem. Valamikor ilyenkor. És mit szépen elvégeztem a dolgomat, amit kellett. Majd amikor el akartam volna jönni otthonról, akkor tapasztaltam, hogy nincs meg a lakáskulcsom. Nem tudom, hogy ilyet önök mikor tapasztaltak utoljára. Nekem két pót lakáskulcsom van. Az egyik a Krisztánál van, akivel nem élek együtt. A másik a lányomnál van, aki Párizsban van. Tegnap ráadásul valószínűleg nem véletlenül, éjszaka folyamán nem csak készültem a mai napra és néztem a Barcelona viareát, hanem hihetetlen szortírozásba kezdtem a porcelánoknál és az üvegeknél. Egy pár olyan dolgot is kidobtam, amit nem kéne, de most ebben nem bonyolódnék bele. Így aztán, hogy... Ugye, gyakran belerakom a kulcsomat a szemétvödörbe. Egyet a legkülönbözőbb helyet. Tehát, ha nálam valaki a lakáskulcsot a mélyhűtőben keresi, akkor feltételezheti, hogy aki ezt teszi, az nem normális, de egyáltalán nem biztos igaza van, mert könnyen lehetséges, hogy végül is onnan kerül elő a lakáskulcs. Így aztán feltúrni az összes e, szemetest, rengeteg dolgot dobtam tegnap ki, az reménytelen volt. Hozzátéve semmi nem garantálja egyébként azt, hogy a szemetesben lenne a lakáskulcsom. Úgyhogy csak mondom, hogy a lakás be van csukva, az én lakásom olyan, hogy kívül a folyosó felül nem lehet bemenni, mert úgy záródik a lakás, de én nem emlékszem arra, hogy valaha is eljöttem otthonról így, mert valahogy csak megtaláltam azt a fránya lakáskulcsot, a Krisztat nyugtatott, hogy megvan. Ugye még egy dolog fordult elő, hogy kívülről benne hagytam, de ha kívülről benne hagytam, akkor eddig mindig megtaláltam reggel, de most kívül se volt. És az az igazság, hogy magamat ismerve semmilyen tippet nem tudok magamnak adni a tekintetben, hogy hol lehet, ahol nem néztem meg. Belejött hogy megnéztem, de nem figyeltem eléggé, és hát ilyenkor az ember egyre jobban kapkod. Teljesen valószínűtlen volt, hogy ide 4 1 előtt beérek, mert három perccel hét előtt indultam, de nem tudom a hát egy Egyfelől van valami hihetetlen, hogy itt vagyok, másfelől meg hát ugye Átírja az egész napomat, mert aztán mehetek a Krisztához a népszavába, hogy legyen egy kulcsó, akkor hazamegyek. És őszintén megmondva, erre a mai műsorra nagyon készültem, és nem pont így akartam kezdeni. Tehát ha az ember így kezdi, akkor már nem tudja úgy folytatni, mint ahogy szerette volna. Elnézést! Tulajdonképpen nem egészen értem, hogy miért kértem elnézést, de jól hangzik. Ha semmit nem akarnak mondani nekem, 0614890999 és 063677161. Ma a 2019. szeptember 25-e szerda van, és 3 perccel múlott reggel 418. Ez a Kejfe Jancsi Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Hallgatók és Fiala János kicsit eszement műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ráadásul a műsor 14 éven oliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Szóval ha senki nem akar mondani semmit, akkor összeszedem magam és belekezdek. A mai műsor nagyjából 9 óráig, de nem tovább, mint 9 óra 12 percig tart. 0614890999 és 063671161. Tulajdonképpen az lett volna a legjobb, ha valaki betelefonál és megmondja, hogy hol van a kulcsom, mert azért lettem volna a leghálásabb, és próbáltam volna visszatartani magamban azt a késztetést, hogy megkérdezzem, hogy honnan tudja. De ilyen telefon jött, úgyhogy rövidesen belekezdek mondókámba, amit nem fogok tudni úgy elmondani, mintha egyébként pontosan értem volna be, mert meg lett volna a kulcsom. First class még egyszer felajánl, aztán lesz ami lesz 061 489 0999 és 0367-6. Aló. Itt nincs senki. Jó reggelt. Jó reggelt, Balguta József vagyok. Szóval hát nem desz. tudom megmondani, hogy hol van a kulcsot, Sárj. de ennek következtében kezdted a műsort úgy, ahogy nagyon-nagyon régen is nagyon szeretem azzal a zenével. <gül> <gül> nagyon-nagyon jó esett, úgyhogy helyre van tolva ez az egész úgy, ahogy van. Hát neked, Szeretném igen. meghallgatni a story -t. Jó, rendben van. Hát a, a, az egyik story már elmondtam, vagy két sztorit is mondtam, jön a harmadik. Jó reggelt. Jó reggelt. Nem cserélt esetleg páskát, ruhát. De azt értsen meg, hogy bementem a lakásba. Hát, Otthon ö... töltöttem az éjszakát. Az ember, hogyha ja, hazamegy, hát akkor... Akkor, akkor a kulcsot, az én kulcsom, nem tudom kinek mekkora kulcsa van, nekem ö, zseb szaggató kulcsom van, ö, azt az ember még egyszer zsebre nem B, apostrof mm -hmm. A. Jó, de hogy bocsánat. után, ne, ne, ne, kérje el bocsánatot, ő mindig megtalálja a kulcsait? Nem, nem, nem. Egyszer például a szábomnak, de ezt már elmeséltem, amikor, ugye amikor el kell adni az autót, akkor két kulcs kell hozzá, és végülis egy kulcs Igen. alattam el, önök szább megjelenítést hallottak, a pútkulcsot az erkélyen a virág e, cserepek alátétei között találtam meg. Ha megmondja nekem, hogy az hogy került oda, akkor más csodákra is képes. Fog, tehát ott néztem az rk a kulcsot, és nem jutottam levegőz, mindenhol kerestem, ez nem jutott az eszembe. Na jó, akkor mesélek önöknek. Fontos mesét akartam elmondani, és most már nem fogom tudni elmondani, hogy szerettem volna, de nem húzom az időt. Ez a műsor, miközben, ahogy ezt a Szilágyi mondta, három dologból áll, zenéből, szövegből és csöndből, szemben más rádióműsorokkal, és ez alapvetően megkülönbözteti, jó vagy rossz irányba ezt mindenki eldönti, nem kizárólag pénzügyi célból, de nem is önmegvalósításból készül, mert ez így ebben a formában nem igaz, de ahogy ezt szokták fogalmazni, és önöknek én is így mondtam, a bőrlégzés része, mint a béka, Nélküle nehezen tudom elképzelni az életemet, miközben valószínűleg életem végig nem fog dolgozni. Az az energia, amit beleadok a munkámba, az egyrészt adódik a racionális tevékenységből, más pedig adódik mérhetetlen mennyiségi érzelemből. Az érzelem egyébként nagyon gyakran megzavarja az embert, de azok a rádióműsorok és zömében a tévés rádióműsorok ilyenek. Ugye az rendjén van-e vagy sem, ebben most nem mennék bele, így forog a világ, tehát ezek az érzelmek, amelyek megjelennek a rádió és tévéműsoraimban, inkább a rádióműsoraimban, ezek. Egyszerre teszik minden más rádióműsortól megkülönböztethetővé, és nagyon sokszor zavaróak. Elsősorban abból adódóan, mert ezek olyan mértékben szólnak rólam, hogy aki nincs tisztában minden részlettel, az nyugodtan gondolhatja azt, hogy itt valami nagyon furcsa, már-már leshatáról lévő exhibicionizmusnak a fültanúja, és hogy őt ez ebben a formában nem érdekli. Ide most három pontot teszek. Hosszú történet az, az önkormányzatokkal való együttműködésem története alapvetően anyagi okai voltak, másrésztől mert megkerestek. Tehát én sose kerestem önkormányzatot, hogy ö, dolgozzunk együtt. Önkormányzatok kerestek, és mikor 2010-ben egy váltás okán megszűnt ez az együttműködés, utána fordult elő olyan, hogy én kerestem önkormányzatot, de az első két vagy két és fél évben kizálog önkormányzatok fordultak hozzám, szám szerint három, később pedig 2010 után összesen négy különböző önkormányzattal dolgoztam együtt. Nem emlékszem rá, tényleg nem emlékszem rá, és emiatt róljanak meg, hogy készítettem-e valaha is önkormányzati műsorokat, Önkormányzati választások idején valami azt súgja, hogy igen, de valamiért az olyan fejfájást nem okozott, mint amilyen mértékben most az önkormányzattokkal való együttműködésem nem is elsősorban fejfájást, hanem érzelmi viharokat okoz bennem. Azokkal az önkormányzatokkal teljesen gördülékenyen ment az együttműködés, ahol nem voltak kirívó történetek, olyanok, amelyek alapján önök ellene fordultak volna annak az önkormányzat vezetőjének, ugye én általában polgármesterekkel beszéltem, ez volt az egyik dolog, ami fontos. Kettő, Baranyi Krisztinát leszámítva soha nem volt olyan önkormányzati képviselő, aki olyan pregnánsan foglalt volna állást a regnáló polgármesterrel szemben, mint ő, ennek a jelentősége csekély, természetesen az ő tevékenységét is Ferencváros tekintve nem csekély, jelentősége onnan lesz, hogy ez a tevékenysége a kezdetek óta, vagy szinte a kezdetek óta megjelent a Kejfejancsiban, ezt valahogy kezelni kellett, ez egyrészt okozott egyfajta műsorvezetői feladatot, aztán okozott természetesen a legkülönbözőbb érzelmi feladatot, mondván, hogy az ember ezt helyre tudja rakni, miközben az az, az egész konglomerátumban az volt az ember fejében, hogy önök hiteles tájékoztatást tudjanak kapni, konkrétan Ferencvárosról. Ahogy teltek múltak az évek, egyre cifrább lett a helyzet, de bármilyen furcsa, én most nem Ferencvárosról akarok mesélni. Amikor, um, valamikor ez már májusban Áprilisban is foglalkoztatott, hogy sejtettem, hogy el fog jönni a szeptember. Azt is tudtam, hogy ha megtehetem akkor nyáron nem fog dolgozni, de a kérdés az volt, hogy ha eljön a szeptember, akkor én egyébként folytassam me az önkormányzatokkal való együttműködésemet vagy sem, és ha igen hogyan külös tekintetel arra, hogy október 13-án önkormányzati választások lesznek. Végül is az a döntés született, és ebben egyébként a rádió kuratóriumának egyik tagja is támogatott, amikor megosztottam vele kételjeimet, hogy semmi okom nincs ezt abba hagyni, az, hogy én ezt milyen módon Teszem, ezt a rádió rám bízta, és nyilvánvalóan az a bizalom, ahogy a rádió fordult irántam, az további felelősséget rót rám, arról nem beszélve, hogy azon kívül, hogy van nekem saját különbejáratú uh, lelkiismeretem, van nekem külön outsourcing, lelkiismeretem a a személyében, uh, akivel a magánéletünk néha emiatt uh, nagyon jó a van, de azért adódnak ebből konfliktusok, mert az ember azért ugye haza nem viszi a munkáját, mert ugye mi külön élünk, de azért sokszor beszélgetünk munkafeladatokról, hol az övéről, hol az enyéről, többet egy kicsit rólam, vagy nem is kicsit, elnézést kérek. Valószínűleg az önzőségemmel van összefüggésben, és nem szeretek a honpolával háborúságban élni, különös tekintettel arra, hogy a tíz esetből hatban általában igaza van, tehát inkább igaza van semmint nem. Hogyha nincs igaza, akkor is olyan ö, szempontokat jelenít meg, amelyek számomra fontosak. Így tehát ez a döntés született, miután Zuglóval nem folytattam a szerződést, mert Karácsony Gergely erre kért. E, Tóth a biztosított arról, hogy szocialista győzelem esetén ez folytatódhat, de azt mondtam, hogy ezt várjuk ki. Egyébként is ez most nem aktuális. E, um, Marad három önkormányzat, a három önkormányzatból egy evidens volt, hogy kettőben megkeresem az ellenzéki jelöltet, Szaniszló Sándor pedig azért nem keresem meg a 18. kerületben, mert olyan nemtelenül viselkedett vele, amikor a 444.hu megtámadott engem az önkormányzati szerződéseim okán, és ezt ő megtalálta, mint olyan témát, amiben úgy rúghatott belém, hogy közben ő pont annak a Mesterlászlónak volt az alpolgármestere, aki harmadikként kötött vele önkormányzati szerződést, így aztán pontosan mindenről tudnia kellett, de a politikai haszonszerzés úgy tűnik, hogy neki fontosabb volt semmit a tisztesség. Így úgy döntöttem, hogy vele nem működöm együtt. Barany Krisztinával együttműködtem, és együttműködöm. Egy, ez, ez ügyben egy könnyű eset volt, a szó átvitt értelmében, hiszen ismertem. Déri tibot az újpesti ellenzék közös jelöltjét nem ismertem, mert találkoztam vele, megbeszéltük azt, amit megbeszéltünk, hogy hogyan folyik a műsor megbeszéltük, hogy az első műsor bemutatkozás, és a második műsor pedig be lehet telefonálni. A második műsorba betelefonált váji Nagy Vilmos, aki 5-6-7 éve Kejfejancsi hallgató, személyesen is a műsor is nagyon sokat köszönhet neki, volt egy idő, hogy majdnem személyes barátság kötött bennünket össze, úgy értem, hogy találkoztunk is, ismert a feleségét, a Kriszta is ott volt, de maga az a történet, amit itt előadok, abban ezt terhelő adatként csak annyiban mondom el, hogy elmondom az összes részletet, mert más dolgot, tehát az ő személyes, tehát az ő ismeretségét, tehát az, hogy mi ismerjük ezt, hogy egymástól soha akartam volna letagadni, nincs is rá okom, a dolognak ugye az volt a pikantériája, hogy az az újpesti ingatlan Panama, amelyel most az ellenzék, amelyhez én inkább sorolnám magamat semmint a regnáló hatalomhoz, és ez megint egy nagyon fontos dolog, úgy ampasszan említeném, ezt tűzte a lobogójára Újpesten, Bajú László, Fekete gyűrű András és Imáron Déli Tibor, tehát nem így, Déli Tibor, Varjú László, Simáron, Fekete Győr, András egy tegnapi sajtótájékoztató vagy kivonulás keretében. Újpesten, amely arról szólt, hogy az adi Endre Művelődési ház telkének értékesítése, amely egy másfél éves, de legalább egy éves sztori, és nem most kezdődő, sőt, ez már azon pecsét már régesrég megszáradt. Az egy olyan ingatlan Panama, ezt a mútyiszót én gyűlölöm, így nem használom, amelyel kapcsolatban, hát el kell járni, feljelentést kell tenni, és egyáltalán. Ennek a történetnek az egyik célzott személye Váji Nagy Vilmos volt, aki úgy jelenik meg ebben a történetben, mint Fideszes államtitkáramben, az az igazság, hogy valamikor az Orbán Viktor által vezetett kormánynak tagja volt, ezt követően azonban őt elbocsájtották, és aki követte Vájiv nagy Vilmos sorsát, az pontosan tudja, hogy ez ingatlan szakmában nem azért helyezkedett el, mert egyébként Orbán Viktor őt oda küldte, hanem ott talált magának menedéket, az összes részletet az életét tekint, azért nem mesélném el, mert erre ott van ő, ha ő ezt egyszer el akarja mesélni, majd elmeséli. Minden esetre az a feltételezés, mely szerint ő Orbán Viktor Védence, és hogy Varjú László enne fogalmazott nyilvánvaló, hogy az az ingatlan történet, ami létrejött, az nem jöhetett volna létre Orbán Viktor személyes jóváhagyása nélkül. Enyhén szólva kacaktató, de a helyzet az vitra jután szabadon, hogy ma erre iszik a nép. Varjú László ezt így mondja, hogy hisze benne, vagy sem, az tőle kell megkérdezni, én beszéltem vele, de még ideig is el fogok jutni. A dolognak az a lényege, hogy betelefonált Váji Nagy Vilmos, mert hogy belehetett telefonálni, és egy elég hosszú beszélgetés jött létre közöttük, amelynek a stílusa nem mindenben tetszett nekem, de nekem nem az a dolgom, hogy kitanítsam Vái Nagy Vilmost az, hogy ő tanára vagy sem, hogy ezt hogyan tünteti fel a szórólapján, hogy ő korábban országgyűlési képviselőként Heves megyében indult, már mint déli Tibor most, pedig önkormányzati képviselőként vagy önkormányzati polgármesterként indul, újpesten. Ezek olyan részletek, amelyek déli Tibor megítélése tekintve számomra harmad, negyed, ötödrangú kérdések voltak. Vái Nagy Vilmos azonban úgy tekintett erre a telefonbeszélgetésre. Elsősorban személyes megtámadás okán, amit egyébként szubjektíve teljesen megértettem, mint hogy az amerikai filmekben az ügyvéd szokott az eskügyszékhez fordulni, hogy aztán a végén elmondja a hangzatos beszédét és felmentsék a védencét. Itt Vájnagy Vilmosnak nem volt védence, hiszen saját magát védte. Pontosan mondva nem védte, mert ő a maga részéről meg volt győződve a maga uh, igazságáról, hogy Déli Tibor milyen mértékben volt megbizonyosodva, azt pontosan tapasztalhatták, hiszen egy olyan beszélgetés sikeredet, mint amilyen sikeredet nem minősítem. Ezt követően, mint utólag kiderült, ezt a beszélgetést felfedezte a 888.hu, majd átvette az origó, befutott egyfajta ívet, és lehetett látni, hogy erről a történetről itt pontos vesző volt, az ellenzék nem tesz le, utoljára tegnap hallottam ezzel kapcsolatos beszélgetést Színesi Sándorral a rádióban, ami ugye önmagában hihetetlen, hiszen elvileg nálam olyan terjedelemben van megtárgyalva ez a történet, hogy elvileg más rádiók ezt kéne, hogy átvegyék, ahogy nekem is alapvetően, ha ilyen történet van, azokét kéne, hogy átvegyem, de nem megy, hát megy ez a rócsó néhány témával, hogy ezek fontosak vagy fontos talán, ezt eldöntik önök. Színesi Sándor a maga módján profiként működött, közel sem volt olyan tájkozott az ügyben, mint én, de Wintermantel Zsolt tanulja annak, hogy én is mindent elfelejtek, mert a hajnalok hajnalán azért hívtam fel, hogy felfrissítsem az emlékezetemet. Nekem ilyenek az összeköttetéseim, amikor valami fontos, akkor negyed hétkor is beszélek azokkal, akik szóba állnak velem, annak érdekében, hogy amit önöknek elmeséljek, az az igazság legyen, vagy legalábbis az, amit én aznap akkor az igazságnak hiszem. Déri Tibor ezt követően pénteken felhívott telefonon, tehát a múlt héten tartunk, amikor azt mondta nekem, hogy ő valamiért elkéri a 9 óra utáni részt, 9 óráig beszélt ő Vájnagy Vilmossal, és én nem kérdeztem, hogy miért, mondtam, hogy beszélek a hangmérnökömmel, aki ezt hétfőn el is küldte, pinteken nem mondott semmit, hétfőn elküldtem neki, pogányádám, jóvoltából jó voltából az anyagot, nem reagált. Tegnap hosszas unszolás után, miután küldözgettem neki az SMS-eket, hogy ma 8 óra 30-kor az alábbi sms küldtem. Ez itt most nem valami hatásszünet, meg kell, hogy találjam. Ezt nem fogom találni, a lakáskulcsom az nem lesz ilyen könnyű eset. Azt írta. Üdvözlöm, János! Ne haragudjon, egészen ideig nem voltam telefon közelben. Előző alkalommal nem igazán az, az FP, ez van idejére, ez valószínűleg felpléde nincs ideírva, FP szabály szerint működött a dolog, így ilyen formában nem kívánok a színjátékok részese lenni. Üdv, DT! Ez már ugye azt követően volt, hogy hallottam erről a sajtótájékoztatóról, amit tegnap Déli Tibor, és Fekete Győr András tartottak, amit aztán tegnap meg is néztem. Nem kissé húztam föl magam ezen az SMS-en, különös arra, hogy ezt a dolgot ebben a műsorban élőben mondhatja el csak valaki, különös arra, hogy a műsor ilyet nem mondott, pénteken, amikor felhívott telefonon és elkérte a műsor további részét, nem szólt egy szó sem, hétfőn, amikor elküldték neki ezt az anyagot, meg se köszönt, és azt sem mondta a habakuk, majd három vagy négy SMS és telefonhívás után nyögte ez ki, ilyet nem lehet csinálni, akkor sem, ha igazam van, és akkor sem, ha nincs igazam. Ezek után írtam neki egy e-mailt, vagy nem e-mailt, hanem SMS-t. Jó napot elkérte a kilenc utáni részt, és nem szólt egy szót sem erről. Kettő. Tudom, hogy tegnap megkapta, amit kért, azt sem mondta habakuk. Három, nem haragszom, mert döbbenten nálok azelőtt, hogy adáson kívül mondja fel adásbeli megállapodásunkat. Négy, holnap adásban hívom fel, hogy elköszönhessen. Öt, legyen férfi, álljon hely döntésért, fialajános. Erre Déli az alábbi sms küldte. Én pedig döbbenten álltam a műsorvezetés elfogultsága előtt, elnézést, megbeszélésen vagyok, nem tudom felvenni a telefont, mondta hat nappal a műsor után, miután már beszélt velem egyszer élőben péntekem. Ezután azt írtam neki, amire most rá, amit nem mondott sem akkor, sem pénteken, amikor hívott, neved, ne vettesse ki magát. Írtam ezt neki. Um, utaltam arra, hogy számomra amit én csinálok, érzelmi kérdés. Érzelmi kérdés az, hogy kiszolgáljam a szó szerződésbeli értelmében, szerződésbeli partneremet, Winter Montel Zsoltot, és hogy kiszolgáljam azt az ellenzéket, amely ellenzék őt megakarja, nem, másfelképpen szólok, amely Winter Montel Zsolt helyére ül. Önmagában az a szó, hogy megbuktatni olyan bír amit én itt most nem mondok, az a hajcihő, ami most ezen történet kapcsán van, az adik kapcsán, ez egy jogi történet. Ha én ezt most azon terjedelmében elmondanám önöknek, milyen mértékben én erről tájékozott vagyok, önök elaludnának. Itt most azt tudják, amit mond Déri Tibor, és azt tudják, amit mond, hol Vájnagy Vilmos, hol Wintermantel Zsolt, és ezzel holnap ismét találkozhatnak. Öröknek ez a történet transformálódik, és hitbéri kérdésé válik a tekintetben, hogy kinek hisznek, miközben ez egy szintisztá jogi kérdés. Most éppen arról van szó, hogy feljelentik, vagy feljelenti Fekete Győr András ma, ugye ez hangzott el a sajtótájékoztató, hogy tegnapra utaltak, hogy ma feljelenti, Hónapokkal azután, hogy perfektúálódott a történet, és önök nagyon jól tudják fekete győradrásról, teljesen függetlenül, hogyha önök ráütnek kalapáccsal a kezükre most, akkor nem hónapokkal később ortítanak. Nekem érzelmi kérdés az, hogy hogyan állok ki egy fideszes polgármester mellett úgy, hogy közben az ellenzéket kárhoztatom, hogy Déri Tibort emelték olyan helyre, amely Déri Tiboron keresztül, az ő elvtelenségért, az ő modortalanságáért, az ő gyávaságáért elvileg és gyakorlatilag ne a Demokratikus Koalíciót, a Magyar Szocialista Pártot, a Momentumot és mindazon pártokat, akik mögé álltak, miközben ez egy nagyon nehéz feladat. Nekem rövidesen fel kell hívnom. Tóth Csabát csúszni fog a műsor, de tízkor van egy találkozó, honnan nem késhetek el. Aztán el kell mennem a lakáskulcsomért, mármint a lakáskulcsét, hogy megtaláljam otthon a lakáskulcsomat, de most az elmúlt percekben teljesen megfeledkeztem a lakáskulcsomról, és csak és kizállag egy történetet akartam önöknek elmondani. Most megkérdezhetném önöktől, hogy önök szerint kinek van igaza Wintermantel Zsoltnak, vagy déli Tibornak, de ez nem egy eldöntendő kérdés, ez nem olyan hogy nekem ez tetszik, az tetszik, ez egy jogi történet, amely jogi történet önmagáért beszél, és nem lehet ennek egy fideszes és egy ellenzéki olvasata. Ha pedig vannak, az bíróságnak kell eldöntenie, de nem egy mostani feljelentéssel. 7 óra 39 perc van. Arra szeretném önöket kérni, hogyha érthető voltam, akkor vagy tegyenek fel kérdéseket, vagy füzenek kommentárt ahhoz, ami a mai napomat, a holnapi napomat és a holnap utáni napomat meg fogja határozni, miközben remélhetőleg ebből a konglomerátumból ki fog kerülni a lakáskulcs, amit remélhetőleg megtalálok. 0614890999 és 063677161. 30 Figyelek, ha van mire! Jó reggelt! A István, jó reggelt! Én meg fogom hallgatni ezt a múlt heti műsort, mert az archívum létezik most már a Civi Rádióban, és kifogástalanul visszahallgatható minden, és én azt követően fog tudni csak állást foglalni, de a problémát értem. És mit tudsz te azután mondani, amikor az a műsor lemegy, utána nem szól az illető, pénteken felhív az illető, nem mond semmit sem, hétfőn megkapja azt, amit kér, nem ír semmit sem, majd kedden hosszas unszólásra ezt mondja? Erre akkor sincs magyarázat, hogyha ha egyébként egy a szerdai műsor minősíthetetlen volt. Ha egy szóval kell ezt a szituációt minősíteni, nem az azt mondanám, hogy modortalan. Ettől függetlenül most már marhára érdekel, hogy ez nem modortalan. Nem ez nem modortalan, ez valami nagyon furcsa gyávasággal ötvözött öt taktikázás. Ezt én mondom a tévedés minimális kockázatával. 0614890999 és 063677161. Hozzá téve, hogy a történet a jobb képmezőben megy tovább varjulástól László, Fekete Győr, András és Déri Tibor, a másik oldalán pedig egy sokkal keskenyebb sávban megy Wintermantel Montel Zsolttal, nagyvilmossal Nagy Vilmossal és Velem, politikai vonzat nélkül, de pontosan az ellenkező tartalommal, mint a képmező másik oldalán. Én ezt nem tudom megoldani jól. Jó reggelt. Köszönöm, jó reggeltet! Nézd meg a kukába a kulcsát, én kidoktam a kocsikulcsomat a szelektív kukába, és fél óráig kerestem. De azt jöttem meg, hogy nem hagytam el a lakást. Aha. Ja, értem, nem hallottam ezt a részét. Igen. Jaj, jó, jó, oké. Okay. 06148909999 és 0636771161 Aki kejfejancsi hallgató, most betelefonál. Valamit mond. Legalább annyit mond, értem. Nem tudom, hogy észreveszik-e, de egyfelől fel vagyok dúlva, mert nem találom a lakáskulcsomat, de a más. Tulajdonképpen jót tettem a mai műsornak, hogy nem találtam meg a lakáskulcsomat, mert amikor elindultam, emiatt a történet miatt sokkal jobban fel voltam dúlva, mint amit itt most önöknek érzékeltetni tudtam, mert ezt most lenyomta az eltűnt lakáskulcs. Jó reggelt! Jó, reggelt, lehet, hogy tévedek, de azt gondolom, hogy ennek az úrnak, nem se tudtam egyezni a nevét ellenzéki polgármester jelű úrnak, a kommunikációs tanácsadója azt mondta, hogy ne jelenjen meg még egyszer, Jó, nem ebben Önnek könnyen lehetséges igazad, de azt értsen meg, hogy a haragom, az ellen, azok ellen is fordul, hát, hát, akik egyébként ő pallos pal, remeltek. Abs abszolút megértem, abszolút megértem. Ez nem ez a módja, nem ez a módja próbált csúnyogni, és teljesen... Jó, csak tudnia kell, és ki kell egészítenem a történetet, hogy a fölhívtam Varjó Lászlót, és kérdeztem, hogy beszélgethetek-e vele, nem Déti Tibor helyet, de abban az időben, és hogy Vájai nagy Vilmos beszél vele, mire ő azt mondta, hogy neki nem a rendőrség vizsgálat előtt álló Vájai Nagy Vilmossal van dolga, hanem Wintermantel Zsolttal. Holnap meg fogom kérdezni Wintermantel Zsoltot, hogy hajlandó-e beszélni Varjó Lászlóval. Megoldhatatlan feladat az, amikor felek úgy beszélnek egymáshoz, hogy közben egymással nem állnak szóba, és nekem kell az egészet önök számára közvetíteni. Megoldhatatlan, és jelen pillanatban a székrekedéshez hasonló agyrekedést okoz. Megtennék, hogy elmondanák, hogy mit gondolnak erről? 061 és 0636771161. Nem azt kérdeztem, hogy kinek van igaza. És nem azt kérdeztem önöktől, hogy felnéznek-e rám, hogy én ilyen nehéz feladatokkal küzdködöm. Azt kérdeztem önöktől, hogy amit én elmondtam, kivált-e önökből bármilyen reakciót, és nagyon csodálkozom azon, hogy ennél többen nem telefonálnak. Tudomásul veszem, csak sajnálom. 0614890999 és 0636771161 először. Egy olyan szeméről beszélünk, aki az első találkozás alkalmával azt is nyilvánvalóvá tette, hogyha ő győz, akkor folytatódik az együttműködés vele. 061 hat egy és 0636771161 másodszor. 061-489-0999 és 06 3677 Senki többet? Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Azt kérdezte, hogy valami reakciót kivált egy reggel az emberből ez az egész diskurzus. Jól értettem? És erre szeretnék ö, ö, reagálni. Nagyon reggel korán felkeltem, és nagyon érdekesnek találtam, de nagyon sok volt az információ, és gyorsan beszél. De azért nagyon szépen köszönöm, hogy megkérdezett, és meghallgatott, és nem csapta le egybe a telefonszám. Hallgatom tovább, és a műsorát nagyon tetszik, és euh, még hogyha nem is szereti, hogyha fényezik, de tetszik a stílusa, élvezzük. Köszönöm szépen! az ominós műsort, amiben a Újpesti eredzeki polgármester jelölt telefonát. Aznap este, én a feleségem nekül nem hallgatjon, hogy hát, hogy egészen meglepően felkészülteni, és nem akarok de nyív, nyív a korok erős a de hóta volt a jelölt, és mondtam neki, hogy rendkívül nehéz lesz a regnáló polgármestert megverni. Nem lakó Újpesten, de komoly Újpesti kötődésem van, és amit mondott, az így vissza, az a, az a kocsás, visszaigazolva látom azt, amit... Jó, ja, de azt kérdezem öntől először is, hogy azt érti-e, hogy én milyen érzelmi csapdában vagyok akkor, amikor a szó jó értelmében ki akarom szolgálni a Wintermantelt, és közben van egy kötődésem az ellenzékhez a szónak abban az értelmében, hogy nekem a mostani rendszer nem tetszik, de a mostani rendszerhez ebben a mértékben én nem kötöm a Wintermantelt. Értem, azt pedig, értem, pedig harmadszor a legjobban érti, -e, hogy mit érzek akkor, amikor este az ATV-ben, előtte pedig a Klubrádióban beszélnek ugyanerről, csak éppen ott nincs olyan argumentáció Déri Tiborral szemben, mint amilyen argumentáció itt volt. Én, én én, én azt, gondolom, tesszük, ez azt a tehetetlenséget. Ez, ez egy, jó, de közben ez tehát, egy olyan tehetetlenség, hogy azok a hallgatóim, akik érzelmileg felfűtöttek, az egészből azt látják, hogy tolom a Fidesz szekerét. Hát mondom, én annyira tolom a Fidesz szekerét, hát nem tudom, hogy mennyiben tolom, amennyiben az igazság szekerét tolom, de azt se lehet tolni. Hát mondom, tehát én szerintem ez egy, ez egy abszolút jellemző igen, csak ha ez pedig jellemző, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen történetből 12-1 tucat van, ha 10 a vége, akkor én 6 ha eljutok, és a negyedik ilyen történet után székrekedést kap a műsor, a szó átvét értelmében, 3 hét után. Nem tudok el, Köszönöm szépen, hogy hívott. 061 és 06 7 Jó Jó Hát az, ebből a történetből és úgy általában is tökéletesen érthető, hogy, hogy mind a két oldalt valamilyen módon kiegyensúlytottan úgy szolgálni, hogy közben ők egymással olyan viszonyban vannak, amilyenben az az egy elég nehéz. Ha nem is lehetetlen, de az megközelítő vállalkozás. Én pedig erre teszek bátortalan kísérletet, tökéletesen látja. Drukkolok. Reménytelen. De köszön, köszönöm. Köszönöm a drukkolásot. 06148909999, és 0636771161. Jó reggelt. Jó reggelt. Tökéletesen megértem a, a felháborodását és a feldújtságát érzem, jókóból is, emberi jókóból is, és politikai okokból is, valóban nehéz ez a helyzet, és ha én hogy tudnám magamat kívánk, kívánk, kívánk. Jó, csak a környezetem nagyjából azt érzékelteti, hogy ez nekem miért ilyen fontos, holott ön pontosan azért hallgat engem egyebek között, mert azt éli meg, hogy nekem ez ennyire fontos, és néha fontos témákkal tudok így másféleképpen bánni, mint más műsorok. De ha megintem. felülről lát engem, akkor könnyen lehetséges, hogy azt mondja a férjének, hogy hát ez a fiala nagyon drukkolak neki, hogy kiéljen a partra, ahol most úszik, de nekem valami az sugja, hogy soha nem fog partot érni. Nem szeretném látni, amint megfullad. Nem, nem. Nem fog megfulladni ebben, biztos vagyok, csak nagyon nehéz. Ez Jó, csak értsen meg, meg, meg hogy valóban. szeretnék célba érni. Igen, ezt is értem. Igen, igen, igen. Nem könnyű a helyzet, de hát úgy -e való, nem, nem nem sajnáltatom magam. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Egyáltalán nem sajnáltatom magam csak. Úgy a Misor korhatáros, ugye a Vudi ele hogy neki nem volt még olyan numerája, ami ne érte volna meg a legkisebb strapát, de könyörgöm ezeknek a történeteknek, hol van az a része, ami ne érné meg a legkisebb strapát. 06148909999 és 063671161. Csúszik a műsor, már Tócsabával Csabával kéne de valaki telefonál, még beszélek vele. 06148909999 és 063671161. Bárki bármilyen gondolattal nem kell, hogy a pártomat fogja, és kérdezni is lehet. Stops. Jó reggat! Jó reggelt kívánok! Én vagyok az a Renitens, aki a, az adi témában írt önnek egy e mailt csak Igen. tudja hova tenni. Igen. És én teljesen osztom, amit elmondott, és értem meg a, hogy mondjam, az érzelmi részét is megértem. Én azt látom ebben, hogy ugye a kormánypárt részéről általában van egy ilyen van egy média attitűd, most nevezem így, és akkor nem minősítem. És a, itt ez az ellenzéki polgármester jelölt Újpesten, ez azt gondolta, vagy gondolja, vagy mondták neki, hogy hát ez hatékony, ez kell csinálni. Jó, csak Miközben... egy, de egy dolgot gondoljon át, nem, és nem akarom, hogy itt vége legyen. Tegnap odát mellé Varjó László, a térség ö, demokratikus koalíciós országgyűlési képviselője, és Fekete gyűr András, a Momentum elnöke. És ugyanazt mondták, amit egyébként... Mondott Déri Tibor. Hogy Ö, ők egyébként milyen o... mértékben vannak tisztában a történettel, és milyen mértékben politikai felelősei ennek, azt nekem nem áll módonban eldönteni. De mintán teljes mértékben kiálltak mellette, ennek következtében a mostani szövegével nem Déri Tibort minősíti csupán, hanem természetesen ez átragad a demokratikus koalícióra, a Momentumra is. És azt kell, hogy önnek mondjam csak, hogy értsen, és utána visszaadom a szót. Én az uniós választásokon sok okból elmeséltem, most nem ismétlen meg a Momentumra szavaztam. De Déri Tibor kapcsán képes vagyok az egészet visszavonni, és azt mondani önöknek, értve a történetemet, felzárkózva látni Fekete gyűr Andrást Déri Tibor mellé, soha Momentum. Én ezt megtehetem. Több okból is. Egyrészt Gulyás Gergely után szabadon tudjuk, hogy én a második nyilvánossághoz tartozom. Kevesen hallgatnak, szubjektív vagyok. De ha valaki a velem való küzdelemben elftelenül jár el az én megítélésem szerint, és ahhoz két ilyen párt, két ilyen prominense felzárkozik, akkor hajlamos vagyok azokat a pártokat is büntetni, miközben egyébként ön joggal, vagy bárki más mondhatja azt joggal, ki vagy te fia, vagy embereket büntes vagy dicséri meg. Ennyi. Oké, okay, nem, mert hát ez mindenkinek a saját megítélése, és én ezt osztom. Én, én azt látom, hogy mivel ők azt látják, hogy ez, hogy ez hatékony, e, a, a, próbálnak valami hasonlót csinálni, szerintem ez kontraproduktív. Hát az, hogy hatékony, az majd 13-án derül ki? Igen, akkor kiderül. Szerintem nem az egyébként. Szerintem nem az. Én egyetlen dolgot a... tudok önnek mondani, ami, ami, ami effektíve a jogi történethez nem szólok hozzá. Ez egy hónapokkal ezelőtti történet. Aki hónapokkal ezelőtti történetben matesz följelentés, az más csodákra is képes. De látja, pontosan, pontosan ez a taktikai része a drognak, hogy vala, valaki a, ott a think azt mondta, hogy gyerekek, gyerekek, jó ez, jó ez, rakjuk ezt el, és majd, majd a, akkor kell a puskaport elővenni, vagy szárazonta, tehát nekem ez ebbe illik jó, csak le, a, egy dolgot egy... értse meg csak, hogy komolyan tudjon venni olyan létezik, hogy maga engem úgy rug, mint a nyavaja, és utána odasugja a fülemben, ne haragudj fialat, de most minket figyelnek, és nekem ezt meg kell tennem. Én ezt nem gondolom komolyan, holnap elnézést fogok kérni tőle, de értsd meg nekem ez élethalál kérdés, és akkor rajtam múlik, hogy én ezt megértem-e vagy sem. De ez az ország úgy működik, hogy Déri Tibor így alázza a vájit, a váj úgy alázza a déli Tibort, a így, a wintermontel úgy, és másnap az emberek megfeledkeznek erről, vagy nem feledkeznek meg. Kénytelenek túltenni magukat, és én hogy jövök ahhoz, hogy én ne tegyem magamat túl? pedig én előbb-utóbb képtelen vagyok rá, mert valamilyen gesztust várok a tekintetben, hogyha igazamban azért, ha pedig nincs igazam, akkor majd én fogom ezt a gesztust megtenni. A történet úgy váljon készé, hogy a szalicilt és a celofánt rárakják a befőtre, és utána késznek lehet mondani. De az, hogy mi elküldjük egymást elnézést a műsor 14 éven a uliaknak nem való a kurva anyjába, majd utána mint mintha semmi se történt volna, számomra ez megoldhatatlan, és nem is fogom tudni megoldani a hátralévő életemben egészen addig amíg meg nem zápul az a kibabrát, kibabrát agyam. Há, igen, ezt ennél szebben ne nehéz lett volna megfogalmazni. Sajnos ilyen a politikai életünk. Hogy De nem a politikai életünk, gyakorlatilag mi is ilyenekké válunk. Ez egy érdekes kérdés, hogy azért ilyen a politikai életünk, mert mi ilyenek vagyunk, Uh, vagy, uh, vagy minket tesz a politika. Én nem vagyok biztos egyik válaszban sem. Engem nem uh, érdekel, kicsit... hogy melyik volt előbb. Én azt tapasztalom, hogy a nép és a politika lefedik egymást tartalmilag. Köszönöm, hogy hívnod. Nem tudok. Köszönöm. Én köszönöm. Van-e még bárkinek mondandó, és még egyszer a műsor korhatáros, senkit nem akar megbántani, szókimondó levezet aztán még hátra van egy lakás kulcskeresés Nunya99 és 0 először 061 és 0630 hat másodszor nulla és 0630 senki többet lehet. Először is elnézést szeretnék öntől kérni, mert ugye 3-1-8-ra és most pedig arra kérném, hogyha lehet, akkor tegyük át holnapra. Elmondom őszintén, két dolog volt. Csak érzékeltetni szeretném. Az egyik az, hogy nem találtam a lakáskulcsomot és elkéstem. Ennek vannak praktikus hátrányai, hogy valamit csúszott a műsor, meg hát ugye hihetetlenül, én még soha nem jöttem el út arról, úgyhogy csak úgy becsuktam volna az ajtót, nem lehet bemenni, de ez az egyik. Ez az apróság, de ez is foglalkoztatta. A másik történetet pedig megpróbálom nagyon röviden elmondani önnek úgy, és mostanáig erről volt szó, Túcsaba Csaba, MSZP van a vonalban, ami avval kapcsolatos, hogy az önkormányzati szerződéseim okán Ugye zugló most kiesik, mert nincsen zuglóval a szerződés. Említettem, hogy szóba került az, hogy esetleg, ha a szocialisták nyernek, akkor folytatódhat, de ez most nem aktuális. De erre kért engem a Gergő is nekem természetesen semmilyen kifogásom nem volt. Ellen az összes többi kerületben leszállított a 18. Keletet, ahol Szaniszló Sándor a 444.hu támadása után számúra minősíthetetlen viselkedett és így aztán nem volt kedvem vele beszélgetni. Mind Déri Tiborral, az ellenzék jelöltjével, tehát Újpesten, mind pedig Barenyi Krisztinával a 9. kerületben felvettem a kapcsolatot, hogy hasonló terjedelemben, mint a polgármesterekkel beszélgessünk, ez számúra érzelmi és racionális kérdés egyszerre volt, és szakmai. Ugyanakkor Klipp-Baronnyi Krisztinában egy régi kapcsolat van, Déri Tiborral pedig megegyeztem, hogy az első műsor után be lehet telefonálni. A második műsorba betelefonált egy a műsoromhoz kapcsolódó személy, aki most a zászlójára van tűzve az újpesti ellenzéknek egy ingatlan történet kapcsán, és kérdőre vonta a polgármester jelöltet a tekintetben, hogy a jogi történettel milyen mértékben van tisztában, és ebből egy nagyon sajátos beszélgetés alakult, én nem fogom minősíteni. Minden esetre Számos olyan hang volt, hogy ebből nem jött jól ki a polgármester, de nem azért, mert Báji Nagy Vilmosnak nagyobb volt a hangja, mint a déli Tibori, hanem azért, mert ennek a történetnek a jogi megítélése közös olyan egyszerű, mint ahogy azt az ellenzék most fel akarja tüntetni, beleértve, hogy egy olyan történetről van szó, amely nem mai, hanem tegnapi. Ezzel kapcsolatban a Varjú László és Fekete Győr András Déri Tiborral a negyedik keleti polgármesteri előttel egy sajtótájékoztatót is tartottak, ahol már feljelentésről is volt szó. Szóval egy olyan történetben, amely hónapokkal ezelőtt elvileg bezárult, volt ami még ennél régebben bezárult, és az én műsorom híres mondás, hogyha az ember rájött a kezére akkor nem hónapokkal később kiabál. Tehát a kampány ízű feljelentés az nem az én um, világom, Déri Tibor ráadásul számra teljesen minősíthetetlen módon kibújt az a kötelezettsége alól, vagy lehetősége alól, hogy velem beszélgessen, kritizálva az én szakmai tevékenységemet, úgy, hogy közben beszéltünk telefonon, e-mailt is kapott, és négy vagy öt SMS-t és telefont kellett eresztenem, hogy megkapja, hogy a ló elé menjek, vagy után menjek, hogy közölje velem, hogy ő velem nem akar többet beszélgetni. Ezt a nap olyan mértékben felbe az agyamat, hogy hosszan beszéltem Varjú Lászlóval, akit ö, ide hívtam, hosszan beszélgettem az újpesti polgármesterrel, és egyébként pedig azt mondtam, hogy Gyáva az, aki a kívül mondja föl azt a blanketta szerződést, amit műsoron belül is megkötöttünk Déli Tiborral, és ez, ezt a történetet szerettem volna megosztani a hallgatókkal. Ezt meséltem el téve. Hogy miközben én az önkormányzati szerződéseimben igyekszem maximálisan kiszolgálni a szó jó értelmében a szerződéses partnereimet, nem váltam kormánypártivá, de természetesen a hallgatóim szemében ez sokszor nehezen értelmezhető, sokszor számúra is nehezen értelmezhető és egy mostani helyzet, amely elvileg csak és kizárólag jogi kérdés. Valójában azonban politikai kérdés is sikerült felmaszatolni. Ebben kellene nekem szakmailag úgy eljárnom, hogy közben az új pesti polgármester jelölt kihúzódik a műsorom alól úgy, hogy előző nap uh, a Momentum elnökével, és a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselővével együtt a sajtótájékoztatót egy olyan ügyben, amelyben vereséget vagy úgy tűnik, hogy vereséget szenvedett ebben a műsorban, majd végig rócsózza még ebben a témában az összes lehetséges csatornát, ahol egyébként a műsorvezetők többé-kevésbé felkészültek, de az a rengeteg tudásanyag, amit ugye én egyébként kénytelen kelletlen beszereztem, nem áll a rendelkezésükre. És nem csak ez a történet van bennem, hanem mérhetetlen harag gyúl bennem A Momentum iránt, a Demokratikus Koalíció iránt, akik egyébként kiszolgálják annak a déli tibornak a politikai érdekeit, amely egyébként az ő politikai érdekük, levizsgáztatnám őket abból a történetből, amelyben egyébként könnyen lehetséges, hogy én megbukom, és akkor bocsánatot kell, hogy kérjek. Vagy látni kell, hogy ez az újpest ingatlan történet, ez valójában egy politikai sikra emelt jogi történet, ahol nem is érdekes, hogy kinek van igaza. Ezt próbáltam ma megosztani az emberekkel, ráadásul ebben az önkormányzati kampányban. Ilyen történetből 12-1 tucat van, csak én a többiben közé sem vagyok annyira felkészült, mint ebben. És miközben ezt nem azért meséltem el önnek, hogy ön ebben foglaljon állást, azt szerettem volna elmondani, vagy ezt szerettem volna elmondani. Ez történt. Nem tudom, hogy hajlandó-e az én hiányzásomat igazolni. Erről <gül> ne hallgatod, és hallgattam így. Bár ebbe a témában én se vagyok túlzottan felkészült. Ha az uglóról beszélnénk, akkor felkészült. Az, az, azt felkészült, értem, de azt kérdezem magát, a történetet értie. Értem a történetet, persze, hogy értem. Azt kérdezem miért, értem. öntől, hogy, hogy, hogy pótolhatuk-e holnap 3-8-kor elnézését kell. Hát, hát pótolhatjuk, de akkor nagyon 3-4-8-kor, mert 8-kor pontban el kell indulni. Ez így lett, nekem 8-kor György Javis Benedettel nem kell vezetném. beszélgetni. Jó, akkor és, és, és ez, ez történt. Tehát, tehát nem arról van szó, hogy izé fegyelmezetlen voltam, de próbáltam a fegyelmezetlenségemet itt most valahogy úgy előadni, hogy mondja az, hogy fiala, mint a tevének egy. Érteztem. Köszönöm a megértését. Akkor Köszönöm Jó, a megértését. Viszont hallásul. Önök Tóth Csabát, hallották, illetve nem hallották. Ne legyenek hírek. Idén eljé majd az a fényteli nap, idén népünk vagy hirtelen szintval, vagyon mely egyben megyünk túl elé, buri bezárt szavazattal. Vajon mely egyben, Csak ezt kérdezem, Én fejem nem szílik dróton forogni. S bármi felvillan, csak úgy távlatilag, Szemre azt, hogy az mi! Hüred éjszakról némi éjszaki fény, De belen belenyúlhat a rus mebe mancsa, És a germánság ma már fénybeli fény, Csak a telkevés házam akarja. No, de mely egyben csak ezt érdezem én, Amíg tombol az azonosság, és közben távolról a jövő szelei, Csak az alvadó vér hozzá. Midőn szél támad, égbe fúr be az orvajon, Merre van szélnek forrása? És a méltóság, amivel szavazol, Elönt úgy, mint a hébert az árja. Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem mondható. Tőled úgy félek, hogy elromtottam már, a magyar szavazunk. A vonalban a Krisztina kérdének, tenne volt módja ezt meghallgatni, mert... Hát egy részét legalábbis annak, amit már megosztottam önökkel, mert teljesen érthetően vagy teljesen érthetetlenül meg lehet, megfelelő rész aláhúzandó egy részét megosztottam vele. Ha másért, nem azért, hogy szembenézzen azzal, hogy a mai beszélgetésünknek a légkörére súlyosára fog borulni. Ugye itt van például, ez az izomból tökörúgta magát magát Ferencváros cikk, Eh, amelyre én nálam van egy szakmai anyag, eh, ez a Ferencvárosi Tökösség kirúgja gót, hogy ezt végül is mások megkapták, ezt eh, Szűcs Balázs Ferencváros főépítésze eh, jegyzi, aztán megjelent Szalai, nem tudom, hogy hogy hívják az illetőt, aki írt ezt az indexen, nem mond igazat a főépítész a Ferencvárosi privatizációról, mert ő hallotta valahol a főépítészt egy rádióban, én kettő vagy három e-mailt küldtem a szerzőnek, hogy a műsoromba elhívjam, nem most, hanem az első cikk után, mert alkalmatlannak találtam a saját magamat egy újan ingatlan történetnek a tökéletes megértéséhez. És most gyakorlatilag Újpesten vagyunk, Ferencvárosban vagyunk, bárhol vagyunk, ingatlan szakértővé kell magamat képeznem, és erre alkalmatlan vagyok, mert én önkormányzatokkal dolgozom együtt, ezen kívül emberekkel beszélgetek, de amikor ők atomfizikáról beszélnek, akkor nem leszek atomfizikus, amikor varrásról beszélnek, akkor nem leszek szabó, ön pedig ugye a politikusságából adódóan, mint képviselő, most pedig polgármester jelölt, egy sor dologban úgy határozott, és csinál úgy, mintha értene hozzá, hogy egészen addig el kell fogadnom, amíg valaki ellent nem mond, és létrejön egy olyan helyzet, amikor bele kell ásnom magamat ingatlanok, családok, és a legkülönbözőbb történetnek -nek a mére amelyre egyszerre vagyok, és egyszere vagyok alkalmatlan, és nem csak azért, mert az agyi kapacitásom véges, hanem azért is, mert ennyire rövid idő alatt ennyi történetet olyan mértékben megismerni, hogy az ember úgy prezentálja azt a hallgatóinak, hogy azok eldönthessék, hogy kinek van igaza, már-már a lehetetlenség határás súrolja, amiközben az ember permanensen ezt teszi, de ma sokkal inkább a korlátaimat érzem, semmint azt, hogy én mire vagyok képes. Na igen, ez valóban egy nagyon szerencsétlen helyzet, ezeket a bonyolult történeteket egy politikusnak úgy kell elmesélnie, annyira lecsupaszítva, hogy mondjuk érdekeljen bárkit, vagy egy ilyen cikknek a harmadán mondjuk ússon, vagy elmondja, hogy mi ezzel a baj. Én ezzel először pont az illatos út történetével kapcsolatban szembesültem, hiszen ott olyan mennyiségű irattömeget, jogszabályokat, rendelkezéseket, hatásköröket, törvényeket kellett megismerni ahhoz, hogy a végén azt tudjam mondani, hogy itt van egy életveszélyes helyzet, amit meg kell szüntetni, hogy bizony nekem több mint fél évem ráment, és nagyon sokáig küzdöttem azzal, hogy ne vesszek el a részletekbe, és próbáljam meg úgy elmondani az embereknek, hogy meg is értsék, de egyben ne is mondjak olyan dolgokat, amelyek egyébként nem felelnek meg a valóságnak, hogy erős csúsztatások. Tehát ez egy elég nyomult és szerencsétlen helyzet. Van, aki ezt, hogy is mondjam, meg tudja tenni, van, aki meg nehezen tudja megtenni, vagy sehogy, de ezek a dolgok szerintem tanulhatóak, és hogyha valaki egy bizonyos időt eltört, hát ezen a pályán, hogy úgy mondjam, ez a politikusság, nem is tudom, hogy munkae, pálya-e vagy hivatását -e. még mindig nem sikerült eldöntenem. De, de hogyha egy bizonyos időt ebben dolgozik valaki, akkor egy idő után megtanulja, hogy hogyan kell kommunikálni ilyen bonyolult történetekről. A, amiről önbeszélt most, az egy három éves történet, azt a bizonyos félutcát még és azokat a házakat 2016-ban adtuk el. Én akkor erről elég velősen beszéltem, és az oldalamon talán sajtóban is volt. Azzal kapcsolatban az volt a retteltesen felháborító, hogy majdnem, hogy többbe került a házaknak a kivrítése, az ott lakók elhelyezése az önkormányzatnak, mint amennyi pénzt kaptunk. Ezekért az ingatlanokért. Tehát megint az a bizonyos filérekért való elkótyövetjélés a házakat, ugye lebontották, az utcakép az teljesen megváltozik. Nem tudjuk sem az építészeti értékeiket megőrizni, sem a vagyonunkat. Nagyjából dióhéjban ez a történet erről szólt. Ugye a mi esetünk annyiban más, mint az újpesti, hogy ugye az, hogy mi ketten beszélgetünk, és nem hárman, az valójában annak a következménye, hogy a hármas beszélgetések nem tűntek célszerűnek. Egész egyszerűen rosszul alakultak, és az azokban való prókon, tehát önök külön-külön sokkal, Jobban lehet önökkel beszélgetni, mint együtt. Ezt egyébként ismerem, ahhoz szintén hosszas tanulás kell, hogy az ember bizonyos szituációkban az érzelmeinek urá tudjon lenni, és ne, ne beszél egy másik ember társaságában, akinek vagy a riválisa, vagy nem riválisa, de úgy gondolja, hogy rossz döntéseket hoz, és egy harmadik személy jelenlétében úgy tudjon vele beszélni, hogy közben az érdemi tudjon maradni. Nekünk ez nem sikerült, fogjuk fel, hogy ez alapvetően az én hibám volt, Ugyanakkor ezeket a beszélgetéseket külön-külön le lehet bonyolítani, de ember legyen a talpán, aki a Baranyi Krisztinával, aztán a Bácskai Jánossal, aztán a Baranyi Krisztinával, aztán a Bácskai Jánossal, aztán a Baranyi Krisztinával, aztán a Bácskai Jánossal való beszélgetésekben összerakja azt, amit egyébként egy hármas beszélgetése után sem biztos, hogy össze tud rakni. Én is sajnálom ezt, viszont még mindig azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egyetlen platform, és én ezért vagyok még mindig itt, és ezért beszélgetek önnel, ahol többé-kevésbé közvetlenül lehet reagálni arra, amit a polgármester úr mond, illetve ő is közvetlenül reagál arra, amit én mondok. Mert hogy bizony nagyon-nagyon ritkas, sőt a nullára csökkent az, amikor fideszes politikusokkal bármilyen, közvetlen, vagy akár így módon félig közvetlen vitákat is le lehetne folytatni. E, ettől ugye Én már évekkel... büszke vagyok, akkor is, hogyha egyébként egy sor dolgot közben valószínűleg rosszul csinálok, de nagyon büszke vagyok rá. És nagyon szomorú vagyok az ország egyébként, és a média egyébkénti állapotauká. Így van, tehát eljutottunk odáig, hogy, hogy, hogy nem lehet senkivel sem vitázni. nem Jó, csak lehet egy nem dolgot kértsen meg, meg, egy dolgot értsem meg, csak nem mintha magának olyan sokat kéne magyarázni. Ugye, tegnap összekülönböztem a barátnőmmel, abból adódóan ugye, hogy nem mentem el arra a mozi előadásra el kellett mennem, ez hosszú történet a tekintetben, hogy már úgy indultam, hogy tehát úgy, úgy nem mondtam hogy el akartam késni, mert az Urániába lett volna, odaértem volna, de nem ott volt e, és ugye hajnalok hajnalán még nem befolyásolt a lakáskulcsom, hanem ez az egész kibabrált Déri Tibor történet foglalkoztatott meg természetesen az ingatlan történet, hogy én ezt jól értem-e és miután a humpulának a telefonja rendszerfrissítés alatt volt, ezt a történetet neki negyed hatkor nem tudtam elmesélni, mert hogy engem már negyed hatkor az foglalkoztatott, hogy ezt neki elmondja. De visszaivat hárnyed hatkor, így 6 hatkor elmondtam neki azt, amit én erről a történetről gondolok, és amit aztán majd megosztok a hallgatóimmal. Amire ő feltett különböző kérdéseket, amit az ő igazságérzete e, diktál, e, ő egy nagyon tiszta lelkiismeretű, a népszóval kulturális rovatvezetője, tehát a politikai hováállása tekintetében minimális kétség sem lehet, hogy nem tekinti magát a NER részének, illetve hát olyan mértében tekinti magát a NER részének, hogy itt él egy, de nem hiszem, hogy most nekem le káder, tehát káder jelent is kell adnom róla, sokszor összekülönbözünk, hogy más gondolunk, és ő feltett különböző kérdéseket, amelyekre részint tudtam válaszolni, részint nem, és alapvetően nem is amiatt, hogy én aztán a hallgatóimnak tudjak válaszolni, hanem hogy neki tudjak válaszolni, hogy jól lelkismerettel tudjak ide bejönni, miközben még nem tudtam, hogy nincs meg a lakáskulcsom, 6 óra 5 perckor küldtem egy SMS-t a Wintermantelnek, hogy kérdezhetek-e. Amire 6 óra 6 perckor visszaírt, hogy igen, és elkezdtem vele olyasmiről beszélni, amiről mi ma egyáltalán nem fogunk beszélni, csak egyetlen egy dolog foglalkoztatott, hogy amit én majd megosztok a hallgatóimmal, a tekintetben én egyébként az igazat fogom-e vagy pedig nem, és alapvetően nem is a hallgatóim érdekeltek, hanem hogy a honpolá előtt tudjak helytállni, hogy itt a különböző lojalitások mentén én egyébként az igazságot is képviselem e miközben persze lesznek olyan hallgatóim, akik azt mondják, hogy a Wintermantel mindig hazudik, de én egy ténybeli dolgot kérdeztem tőle, tehát egy ténybeli dologban azért nehéz hazudni, mint amit kérdeztem tőle. Ilyen mértékben foglalkoztat, és ilyen mértékben nem tudok mit kezdeni azzal, amikor ezek a ténybeli dolgok a politikai síkon teljesen eltorzulnak. Igen, ilyeneket, ilyen, ha megengedi, hogy ezt mondjam, udvariatlanságokat, én is el követni, mert hogy nekem is nagyon fontos az, hogy az igazsággal vagy azzal a láncámmal, ami éppen hiányzik, közelén azonnal tisztában legyek eh, ahhoz, hogy, hogy megfelelően tudjak véleményt nyilvánítani bármiről, tehát én is felszoktam hívni késő este nem tudom, olyan embereket, akiket egyáltalán nem lenne, nem lenne szabad olyankor munkaidőn kívül zaklatni, de szerintem ez egy ilyen munkamódszer, vagy egy valószínűleg a személyiségéből az embernek, hát mindenki máshogy dolgozik. Azt kérdezem öntől, hogy az például teljesen nyilvánvaló-e, amiről a sajtó beszámolt, hogy Doktor Tóth László egy hacker. A szónak abban az értelmében, hogy miután tudjuk, hogy legutóbb 200 valahány szavazattal nyert bácskai János a legutóbbi önkormányzati választásokon az ellenzék jelöltjével szemben, hogy ez a 200 ez most is meglegyen, hiszen egyébként ki tudja azt garantálni, hogy adott esetben Tóth László elvisze kétszázat, vagy sem kétszázat, nem olyan sok. Ugye itt az a, az a dolognak a lényege, hogy dr. Tóth László a Ferencvárosi Lokálpatrióták Egyesületének támogatásával indul, miközben egyébként szerződése van az önkormányzattal, és állítólag egy stratégiája a bácskai János polgármesternek. Igen, a Ferencvárosi Lokálpatrióták Egyesülete 14 ben is indult az önkormányzati választásokon, amikor is ugye 260 szavazat volt a Gegesi Ferenc és Pácskai János között az utóbbi javára, és akkor a Ferencvárosi Lokálpatrianták Egyesülete 173 szavazatot vitt el a, az ellenzéki szavazatokból, és láss csodát, a választások után fél éven belül lett egy szerződése a Lokál egyik tagjának, dr. Tóth Lászlónak a személyesen a polgármester úrral személyes tanácsadója lett, személyes teljesítés igazolással, ami azt jelenti, hogy nem a hivatalnak, nem részletesen leírva ad teljesítésigazolást, igazolást, hanem gyakorlatilag szóban a polgármester úrnak, és a polgármester úr egy mondatban leigazolja az ő havi tanácsadási tevékenységét ami ugye havi majdnem 400 ezer forintot jelent 15 óta. E, és lássd, csodát, most újra elindul a Ferencvárosi Egyesület. De egy dolgot áruljon egyet. el már nálam, itt van a Ferencvárosi Halsan, és ebben az van, hogy ennek a vezetője, ennek a Ferencvárosi Lokalpatrióta Egyesületnek a vezetője e, a ennek a Lokápatról Egyesületnek a vezetője Deutsch László. Most egy Egyesületnek nem lett két polgármester jelöltje? Nem, nem. Hát a doktor Tutlesszó képviselőjelölt két indul, és a Deutsche László pedig a polgármester okay, jelölt. Jó, jó, jó. Oké, okay, akkor van e, és hogy, azt el kell mondanom önnek, okay, hogy Oké, engem... de most Pácskai János javított rosszul mondtam, tehát ő, ő, ő, akkor jól olvastam, csak rosszul, csak rosszul mondtam. Igen, tehát az egyikük polgármester jelölt, a másikuk pedig képviselőjelölt, és Deutsch László engem megkeresett a választ, de most körülbelül másfél hónapja, vagy két hónapja, Ö, azzal, hogy én indulok el polgármester én mivel kampányoljak, nekem ilyen kommunikációs tanácsokat ha A hatos illetve. választókerületben van, akkor, akkor, én... akkor van vagy rosszul mondtam elnézést. Az, az a László igen. igen, igen, igen, tehát nem polgármester, igen. hanem választókerületi képviselője. Igen, viszont a polgármester jelöltjük, tehát a, a az egyesület lázni. elnöke volt, aki engem megkeresett, és hát a, akkor azt is közölte, hogy, hogy bizony, én biztosan ismerem a 14-es választási eredményeket, ő rájuk nem olyan sokan szavaznak de hát 14-ben is 170 szavazatot kaptak, és a gegessé polgármester úr pedig milyen kevéssel maradt le a bácskai János mögött. Ez így volt? Ez így volt, ezt így elmondta nekem, és én, én is ezt mondtam, hogy hát igen, ez így volt, és tovább nem nagyon tudtam, mit kezdeni ezzel a történettel. Tehát, de itt vagy... véget ért a történet? Véget, véget. De miért, miért, miért találkozott önnel? Mit akart mondani ezen felül? Se, el, ezt mondta el. Semmi más ne, nem akart mondani. De mi volt az üzenete önnek ezzek a találkozónak? Hát én őszintén szóval ezt, hogy is mondjam, inkább ilyen fenyegetésnek értem meg, mint segítőszám. Mi szándék ebben ]nak. a fenyegetés? Hát az, hogy, hogy ők is elindulnak a választásokon, és így a, az én esélyeimet csökkent. Rendben van, de mit kéne önnek tennie annak érdekében, hogy mennyeri a Deutsche László szimpátiáját, miközben lehetséges, hogy ő könnyedén lemond Deutsche László szimpátiájáról? Nézzé, erről nem volt szó. Tehát, hogy ő, elég szürreális történet. Ez egy szürreális beszélgetés volt. De akkor, tehát, legalább akkor... cserébe nem volt hosszú? Nem, nem volt hosszú. Nem volt hosszú, aztán újra próbálkozott. Jó, de most Tóth László tulajdonképpen, akkor mire jött rá? Tóth László? Szerintem Igen. semmi ne, nem jött rá. Nézd, a, a Lokálpatrióták Dolcslászló vezetésével elindulnak a választáson, minden körzetben jelöltet indítanak, a jelöltek között ott van az elnök felesége, az elnök feleségének a gyermeke, ott van a Tóth László, aki ugye, hogy is mondjam, egy, egy tanácsadói szerződésen keresztül hosszú, tehát az előző választások óta a polgármester személyes tanácsadója, tehát vannak ilyen ilyen apró részletek, amit az ember nyilván összerak magában. Jó, hogy hogyha nyerne, akkor egyébként, hogy ő ott, aztán abban a testületben milyen munkát végez, az ma 2019. szeptember 25-én nehéz kitalálni. Mert mint a lokálfakció, te képviselője? Jeként. Igen. Hát igen. Nem tudom, erre nem tudok válaszolni. Őt kéne megkérdezni. Igen, nem, nem, nem, nem, nem, nem vagyok rá kíváncsi. Tehát az, az, hogy kíváncsi vagyok rá, tehát nem igaz, hogy nem vagyok rá kíváncsi, de annyi dologra vagyok még kíváncsi, hogy egész egyszerűen nem marad energiám. Én tegnap Cséplő Dánielnek, Cséplő Dániel, jól mondom? Ö, igen, igen, igen. Fölhívott telefonon, zavarba ejtő volt, mert ugye ő ugye megkeresett, Engem akkor ugye bekerült a műsorba, mi ismertük egymást. Tehát minden kerülhetett volna be a műsorba, ő télepolgármester jelöltként indult, és gyakorlatilag ugye az itteni beszélgetés a semmi másból nem állt, mint az ő szapulásából, ami egyébként engem olyan nagyon nem zavar, ha mást is mond. De hogy csak ön szapulja, hát ha ezzel. A le... teljes programja ebből áll. Az de, ez nem, de most a ez semmi, de, de, de, te, de tegnap, az engem tegnap módjában állt elküldeni nekem. nekem nem tudom, hogy Cséplő Dániel hallgat bennünket, akkor egyszerűen hogyha ő telefonálna, mint hogyha... Csak, csak az egészet nem értem, tehát hogy hogy mondjam, és ez máshol sincs másféleképpen, tehát itt egyszerre vitatkoznak politikai programok, és egyszerre van az, hogy ki az, aki a felszínen tud maradni ebben a mocskolódásban. Írt, úgy látom, hogy Cséplő Dániel nem, de most lehet, hogy itt lesz. Jó reggőr! Haló. Halló! Fiala János vagyok! Jó, akkor hallják egymást! Elmondaná ezt a történetet, amit tegnap megosztott velem, és aztán jussunk rajta túl. Igen. Egy pillanat. Halló! Figyelek! Na tehát, ugye a tegnapi nap folyamán... Az ülőút út fölött átívelő vasúti hírban lesz fotóztunk két Baranyi Krisztina által. Valahogy feltett, hát ugye, vagy, vagy az ő neki segítő kampánystár, vagy lehet, hogy, hogy esetlegesen akár.. Génémet Erzsébet... Jó, próbáljuk a lényegre Erzséget, térni, igen. ...tehette föl azt a, a plakátot, tehát az a helyzet, hogy, hogy mi rendőrségi feljelentést tettünk, ugyanis megkérdeztük a más helyi területi vezetőségét, ők nem adtak engedélyt ennek a Molinónak a feltételére. Nagyon szépen, kös... köszönöm. Ez volt tehát a kérdés. Um... Igen, amint látszik, Széprő Dánia programja és politikai tevékenysége, abból áll, hogy engem figyel, és fejlődőseket... Jó, tegyük hozzá, hogy idő, időkét önnel is előfordul az, hogy másoknak a szabálytalanságára felhívja a figyelmet. Azt kérdezem öntön, Hogyne. és másodpercek alatt túl fogunk ezzel jutni. Igaza van egy a tekintetben, hogy olyan helyre került ez a volino, amihez engedélyt kellett volna kérni? A 14-es kampányban, ugye én tavaly is, vagy es bocsánat, 18-as parlamenti kampányban, ahol én indultam képviselőjelöltként, a teljes kampányidőszak alatt ki volt téve ugyanez a két Molinó ugyanerre a helyre, semmilyen jelzést nem ért Hát azért nem, mert senki nem nyomta föl. Hát így van. De most nyomva. Hát nézze, ha valószínűleg felnyomtak volna, akkor is ha szabálytalanul helyeztem volna ki. Itt nem itt van előttem, hogy a MÁV mit írt? Tehát a MÁV úgy gondolja, hogy no, lehetett... az... Na, a MÁV az... Már megvan a MÁV állásfoglalás. Igen. Egy napja, két napja lett kitéve ez a Molino. A MÁV kor vagy bármilyen hivatalos ügyben nincs olyan, hogy fél évnél korábban választanak itt van előttem bármire. a levele. Ezek szerint már Ön látja, én nem láttam, én nem kaptam semmit, én egy jelzést kaptam, hogy eltűnt a Molinom, mi is feljelentést tettünk lopás miatt. Itt az van, Te az ön által említett a Már... Molino a MÁV engedélye nélkül lett, kitéve a MÁV semmilyen politikai reklám kihelyzését nem engedélyezi, a Molino eltávolításáról haladéktalan gondoskodunk, üdvözlettel MÁV ZRT kommunikációs igazgatóság. Szuper, nekem is megküldhették volna, vagy esetleg felhívhattak volna, nyilvános a telefonszámom, hogy elviszik a molinómat. De, de nem volt érintett. Ez nem történt. Nem, nem voltam érintett, ez hát nem így egyértelmű, hogy mi hát a tulajdon az a molinó, az Igen, de hogyha alaptalan, tehát hogyha oda ö, úgy van kirakva, akkor azt értesítik, aki erről tehát, azt gondolom, hogy ilyenfajta kötelezettség a MÁV-nak nincs. Az érdekes, hogy ilyen gyorsan cselekedni. Szerintem ez, ez nem így működik, fel kell szólítani azt a, az lehet, a bácsánat, az, Ez a látja, lehetséges. Lehet, ez ez, ez foga fogalmam nincs, hogy ez a jogsz ez könnyen lehetséges, hogy jönnek ebben. Igaza van? nem tudom, az is lehetséges, ez hogy háromkor ne es és. erősen be van kötve a máf <gazodtani> Jó, itt meg kell, hogy álljunk, De most egy pillanat a Ugye abban önnek tökéletesen igaza van feltételten, hogy ahogy ez milyen furcsa érzés, hogy ön ír a Mávnak is nem válaszolnak, Cséplő Dánielnek pedig válaszolnak. De látja, és már is tovább megyek, csak hogy félreértés ne essék. Az a pillanat, amikor ön azt mondja ebben a szituációban, hogy Cséplő Dániel hogy van bekötve a Mávhoz, ezzel kapcsolatban egyikünknek sincsen hitelt érdemlő információja. Könnyen lehetséges, hogy így van, és könnyen lehetséges, hogy nincs így. Ezek olyan mondatok, amelyek kölcsönösen úgy sározzuk be egymást, aminek a jelentőségét van, aki tízes skálán kettesre teszi, hát ő... én pedig tízes skálán tízesre teszem. Lehet, hogy be van kötve, lehet pedig, hogy nincs hát beköltve. Ő, ő feljelentést tett, azonnal választottak neki, azonnal intézkedtek az ő feljelentésére, Uh, engem pedig Érde, értesítettek itt, róla, itt, hogy ebben önnek de, de itt érdemes megállni. Ezek tények. De az, már, az a mondat már nem tartozik ide, hogy ő egyébként oda be van-e kötve. Csak ez azt tudja, tehát ez az, amiben elkezdtem Igen, mert elkezd... levontam egy igen, és igen. amiből véleményt formáltam. Igen. igen, de ez már egy olyan dolog tudja, ami nem a csinak a nyelve, és ha én beszélek így, akkor magamat is megpróbálom uh, aztán uh, helyreutasítani. Ennél önnél, önnél már erősebb állítások, meg vélemények is elhangoztak. Ó, oh, ne felül nincs kétségem. Tehát, ez, ez, ez, tehát uh, uh, azt kérdezem öntől, hogy de ezzel most túltettük magunkat, hát, ez, ez... Így van. akkor azt onnan levették. E, és ha nem beszél rossz néven, most emiatt e, én például most őre nem fog Ferdében nézni. Cséplő Dánielnek ez fontos volt. Az is fontos volt, hogy emiatt fölhívjon. Néze, amikor nálam egymást moszerolják be emberek, azt én nagyon szeretem, ha fontos dolgokról van szó. Ez az én megítélésem szerint, miközben nem szép dolog, nem szabályos helyre kirakni, de mégis egy fontos talan dolog. Tehát miközben pártolom, hogy Cséplő Dánielnek igaza legyen, nem tudok mellé állni a piszlicsárésága és a strébersége okán, meg, meg ahogy, ahogy viselkedik. Na most ezek olyan mondatok, amelyekért nekem helyt kell tudnom állni, tudja? Tehát egyszerre, engem, álljak a, a... egyszerre álljak a jogszabály mellett, és egyszerre álljak valaki mellett, akinek, akivel kapcsolatban egyébként ez legyen a legnagyobb probléma. De engem Csiplő Dánielnek bármilyen tevékenysége akkor érdekelne, hogyha összefüggésben állna azzal, hogy ő polgármester jelöltént indul a Ferencvárosban. Az érdekelne, hogy milyen akciókat csinál, milyen tevékenysége van, mivel kampányol, mit tett le az elmúlt öt évben ennek a kerületnek az asztalára, az, hogy egyébként mit gondol arról, hogy hogyan lehetne itt jobban élni ebben a kerületben, okay, hogy ebbe, lehetne ebbe, ebbe, ebbe, a szociális problémák. Ő, ő, ezt, ő ezt elmondja, hogy neki ez fontos. Íz. Jó, én azt kérdezem öntől, hát, hogy, hogy nem nevek. Ebben esetben nem én szüvesen Dánielről, de egyébként az, hogy ő itt feljelentő házmestert játszik egy kampányban Ez, tehát hogy ez engem nem érdekel. Igen, hát ugye kölcsönösen megint eljutottuk a házmesterig, ugye én megmondtam, hogy Piszli úva. Az, az a helyzet, hogy az emberek egyfolytában olyan mondatokat kéne mondani, a, ami viszont tehát értik csin, mint a sótlan étel, de közben mégis meghagyja abban a formában, hogy ezt a természet gyártotta. Az ön eh, honlapján eh, megjelent ugye az, hogy milyen kevesen voltak az aszódi lakótelepi eseményen, amire az volt a válasz, hogy szeptember 18-án, amikor a Ferencváros Művelődési Központban volt, akkor az ön által prezentált eseményen is milyen kevesen voltak. Ezt írja a Ferencvárosi Harson, és arra gondolok, hogy akkor most hmm. ez lesz, hogy egymást videózzuk, hogy rácsak kíváncsiak, <haha> de de rácsak kíváncsiak. Nézzé, az az egy probléma van, hogy nem tudtak olyan képet csinálni, amik kevesen lettek volna. Ezt az eseményt három nap alatt szerveztük meg. Hát itt előttem van egy. Hát én nem tudom, hogy azt honnan fényképezték, vagy akkor még ugye az az esemény el sem kezdődött, amikor az a fénykép készült, akkor éppen ültek be az előadók az asztalonugi megszámoltam, és voltak ott mások is, és nekem is vannak fényképeim. 40 ember jött erre csak a erre Tehát, hogy, hogy, hogy, én, ezt hogy... értem, én ezt értem, a Ferencvárosi Harson az ugye egy most létrejött weblap, amin szintén nincs más tartalom, mint az én gyalázásom. Hát egy kampányban azokkal szemben, akiket veszélyesnek látnak a hatalmukra, Ilyen eszközökkel élne. Én ezt tudomásul veszem. Lehet engem sok mindent támadni, akár még hazugságokkal is. De szerintem ezt ne egy polgármester tegye. Egy polgármester jelöltre akkor kíváncsiak az emberek, hogyha elmondja, hogy mit képzel a kerületről, amit ő vezetni akar. Nem fogok önnel ebben vitatkozni. Nem fogok önnel ebben vitatkozni. Azt nagyjából érzékeli, hogy aki bennünket hallgat, és nem csak engem, hanem egyáltalán Ferencvárosra kapcsolatban más műsort hallgat, vagy nem hallgat semmit, csak járja az utcát, annak milyen képe van azzal kapcsolatban, hogy hogy is fog szavazni október 13-án, és mi az, ami őt befolyásolja? Igen, nekem erről nagyon pontos képen van, arról, hogy az embereket mi érdekli én erre építettem fel a kampányomat, pontosan tudom, hogy melyik napon milyen témával foglalkozom, hogy, hogy mikor, mit akarok kommunikálni, pontosan tudom, hogy az embereket mi érdekli, és ezzel foglalkozom. Azt kérdezem Öntől, hogy azt lehet tudni, hogy a Ferencvárosi Újságnak és a Ferencvárosi Lokalpatrióta Egyesület szórólapjának az együttes postázása az egyébként más következtetésre is alkalmas, mint ahogy erről egyébként írt az újság? Nézze, az egy nagyon szerencsés helyzet. Ugye a... A Ferencvárosi újság, tehát az önkormányzat által kiadott, nyugodtan mondhatom, hogy propagandalap, az gyakorlatilag az összes háztartásba eljut Ferencvárosban. Mert hogy megkapják azokat a kapukódokat a terjesztők, amelyek egyébként más politikai pártoknak nem állnak rendelkezésére. Mi próbáltunk postával és magáncégekkel is terjeszteni különböző kiadványokat, szórólapokat, újságot a Ferencvárosban, még a posta is csak 30%-os arányt garantál, tehát hogy a háztartások vagy a házak 30%-ába tudnak bejuttatni és eljutatni a kiadványainkat. Az, hogy valaki a Ferencvárosi újsággal együtt, Viteti, vagy tudja elvitetni a, a kampányanyagát, az egy olyan előny, amely, amely szinte megfizethetetlen. Hiszen nem mindegy az, hogy az emberek 30%-ához jut el az én kiadványom ugyanabban a témában, vagy közel a 100%-ához. Ezt az elmúlt 5 évben, meg ugye én is itt laktam a kerületben 9 évig, pontosan tudom, hogy mindenhova, tényleg, tényleg és minden az, hogy ezeket egy, egyszer, egyszerre kézbesítették, ez nem lehet véletlen. Hát ez, ez nem véletlen, hiszen oda volt éve az újság. Akkor sem, hogyha ezt a postaterjesztés a posta teszi össze, akkor a postánál kell keresni a vét. Én megpróbáltam kideríteni, hogy ki terjeszti a Ferencvárosi újságot, nem tudtam kideríteni. Én most azt az információt tört. kaptam, tehát ugye kölcsönösen hallgatják, önt hallgatja a polgármester úr, ön hallgatja a polgármester úr. mind a ketten egymás beszélgetéseit kommentálni szokták. Most azt az információt kaptam, és ezt a postaterjesztést. Hát igen, akkor a posta ezt nagyobb hatékonysággal terjeszti, mint a, az én bármilyen kiadványom az elmúlt években, amikor kampánykiadványt próbáltam eljutatni az olvasókhoz, vagy az itt lakókhoz. Itt van előttem a népszavában adott interjúja, de erre térjünk ki a jövő héten, mert elfáradtam. <gül> Megértem. Megértem számomra nagyon én... fárasztó ez a kampány, Az a baj tudja, hogy a mi kettőnként mü... hát ez nem a kampány, tudja. Tehát ez, tehát, hát ez... így van, nézze, emberek ö, otthon a, az, az én támogatásomra, ismeretlen emberek lepedőket festenek, kírják rá, hogy hajrá, baranyi, kiteszik a saját ablakukba, följelentik őket. Följelentik, Fideszes irodavezetők, jelentik fel a, a megengedés a választási bizottságnál. Hát, hogy nekem nem volt a, táv, vagy a, ennek, ugye, ez az én kampányeszközömnek minősül, attól függetlenül, hogy én is, nem is ismerem ezeket az embereket, és mi ebben de, a hogy nem, hogy nem, nem kértünk engedélyt a társasháztól ahhoz, hogy a úgynevezett homlokzatra kikerülnek ilyen zászlók. És maga, hogy ezek maga a zászlók maga alakuk, nem a homlokzaton maga, vannak, igen? hanem az ablakok De ezt ablak Hát ez ő Hát Hozzá... ki a saját ablakába. Fogalmam is, de ugye most eljutottunk pontosan a molinóig, tehát hogyha én például a Krisztának üzenni akarnék az ablakon keresztül, bár az egy olyan részre néz, ami, ne, ami az erdőt nézi, tehát ott nem nagyon közlekednek, tehát hogyha én valami szerelmes üzenetet akarnék neki közvetíteni, hát azt hiszem, hogy előbb gondolnék arra, hogy olvassa el, és csak azután, hogy majd valaki a házból följelent, mert ez szabálytalan. Így van, itt megtörtént. A, azt a, azt a, a hölgyet is vegzá a névtelen levélben, aki kitette az első zászlót, utána pedig feljelentettek a választási bizottságnál. Tehát, hogy minden áldott nap ilyenek ellen kell. Ugyanígy a matriczáért. Nézd, az egésznek nem lenne. Azt állítottam a félre, hogy Csak egy, van, csak egy van, dolgot egy akarok önnek mondani, hogy én a magam... nekem ezzel kelljen foglalkozni, mondjuk politikai tevékenység helyett. Ugye azt mondja, nagyon jól témája. tudja, hogy én az történetét milyen hosszan sirattam, hogy annak úgy kellett végződnie, miközben értettem az azzal kapcsolatos kritikákat, és azt kell, hogy mondjam, hogy azért a lelki szemeim előtt ugye mégiscsak azt kéne látnom, hogy mindaz, amiről mi beszélünk, vagy mindazok, amikor a polgármesterekkel beszélek, tehát ugye úgy, hogy itt azért permanensen perekről, permanensen büntetőjogi történetekről van szó, és a tét nem csekély. Az embernek meg kell arról bizonyosodni, hogy mennyire, tehát tisztában kell lenni a saját tisztességével, permanensen fel kell tételezni a másik tisztességét, miközben közben a partnerei, más partnerei ezeknek az embereknek vagy nekik a tisztességét vonják kétségbe olyan módon, amit neki szintén vizsgálnia kell, ez az, amely gyakorlatilag szinte lehetetlenné teszi azt, hogy egy váltás után az ember egyébként mással leszerződhesse, mert olyan éles vita után alakul ki egy ilyen váltás, hogy könnyen lehetséges, hogy semmilyen bíróságítélet nem születik, de közben mégiscsak egymás elköltsi menlevelét vonják kétségbe, és így nem lehet létezni, mert ugye azt kéne látni, hogy adott esetben ebben az elmúlt öt évben, ki hogyan járt el tisztességtelenül, ki milyen mértékben gazdagodott, független attól, hogy ennek egyébként külszíni megnyilvánulása van-e vagy sem. Ennélkül az ember miközben permanensen olyan történeteket hall pro- kontra amelyeknek valamilyen mértékben hitelt kell, hogy adjon, mert magáról, amiről beszámolnak a felek, azoknak van egy része, ami kilátszik a vízből, a nagyobb része nem. Ebben az ember, vagy én konkrétan teljesen elvesztem. Illetve nem elvesztem, hanem, hogy, hogy ebbe, tehát nem, nem lehet permanensen adnak függvényében, hogy az ember éppen kivel beszél, annak igazat adni, és nem lehet minden történetek a... a végére járni. Nézze, engem plegykák meg szóbeszédek nem érdekelnek. A, ezek a Rossz indulatú rágalmazások, amelyek velem kapcsolatban elhangoznak, ezek már évekkel ezelőtt peres úton lezárultak, az összes pert megnyertem ezzel kapcsolatban, személyiségjogi pert is nyertem, már fizettek is nekem, például az MTVA. Ez engem nem érdekel. Engem az érdekel, hogy amikor feljelentést teszek, amiatt, hogy egy telket, negyedáron adott el az önkormányzat, akkor a nyomozás megállapítja, hogy valóban vagyonvesztés történt, de mivel az összes uh, hivatalos üte, utat bejárta ez a bizonyos eladás, tehát még a, még a képviselő testülettel is megszavaztatták, ezért, mivel szabályos volt, jogilag rendben volt, ezért a nyomozást ők lezárják, és nem történik vádemelés ugye engem ez érdekel, amikor egyetlen telekeladás fél milliárd forintos kárt okoznak ennek a kerületnek, és, egy, és, a, és megállapítják. Tehát, hogy ez le van írva De ez a rendőrségi ez, határozat. Ez, ez, ez most ez a Balázs Béla Nem, ez a Lenhós. Ez egy másik tele. Tehát, hogy, hogy, hogy olyan, olyasmiről beszéljünk, amik tények, nem szóbeszédek, meg feltételezések. Jó, csak tudja, most tlekkák. én éppen az Aditákiről vagyok felkészülve, az összes ilyen telekjogi történetet nem vagyok képes a fejemben tartani, így most... So, Sajnálom, csak, csak a az a abban, én nem fog tudni A önne... jelentéséről beszélünk, arról viszont, hogy csak ebben az egy, egy esetben bizonyíthatóan félmilliárdos kár érte a kerületet, arról senki nem beszél. Nem, nem, nem, nem, nem gondolnám, hogy ezek egymást ö, kizáró tényezők lennének. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Kérem, minden jót kívánok. Viszont hallásra. Most megpróbálom felhívni Déli Tibort, aztán pedig önök jönnek. Tesszük. Jó napot kívánok, Kialá úr, Csépedánnyál vagyok. Jó napot. Csak röviden hagyd mondjam el, hogy mi a probléma. Itt a legnagyobb probléma az, az hogy engem tájékoztatott a Márnak a pálya létesítmény osztálya, és azt mondta, hogy a, a, oda felmenni életveszélyes. Tehát a legnagyobb probléma az az egyébként azért is, hogy a már szakemberei vették le azt a molimot, és most már az egyébként vél hogy mi a rendőrségen a feljelentést azért tettük meg, mert oda valakit felküldtek, akinek nem szabadott volna oda fölmenni. Nagyon szépen köszönöm ezt az értékes információt, viszont hallassunk. Ja, én most írok Déli Tibornak, hogy én hívtam. Legyenek szóval úgy adjanak tanácsot, hogy vagy megfogadom, vagy sem. Mi a dolgom nekem az ellenzék tevékenységét tekintve most Déri Tibor kapcsán? Vagy hogy most keresek egy újabb stábot, hogy akkor a lenhoség utcai nem tudom milyen értékvesztés kapcsán felidézzük mindazt, ami akkor történt, amire emlékszem, hogy akkor volt műsor, talán nem is egy, de én már úgy felejtettem, ugye töröl az agyam. Ha sok hülyeséget mondtam ma, bár biztos máskor is sok hülyeséget mondok, azt tudják be ennek a mostani lelki állapotnak, de ne vegyék mentségnek. 06-1. 4, 8, 9 09 és 06 36 7, 7, 1, 1, 6, 1. Közben a Krisztál hozta a kulcsomat. Tényleg egy egészen fantasztikus nő a honpa. meg se nem. Nem hallgat senki, senkinek nincs véleménye. 061 9, 9, 9, 9 és 0 6 36 7 7 1 1 6 1. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Szűrnyi hát én azt gondolom, hogy önnek semmi tennivalója nincs. Hát ha saját magukat zárják ki, akkor ő mit tud tenni? Azt, hogy a kizárás módjából adódóan ellenre fordulok azoknak, akik mögé állnak. Hát ezt se gondolnám, hogy okvetően ellenük kellene fordulni. De, de, de, miután, de miután tegnap ott volt a sajtótájékoztató, és pontosan azt mondták, amit múltkor a déli szájából elhangzott, majd megcáfolták, hogy ne fordulnék ellenük. 061 egy segítenének nekem, a Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, csak szeretném ők kiegészíteni a negyedik dolgot, nevezetesen, hogy miből áll egy rádió. Hát háttérhangból, háttérzajból zene, szöveg. Elnézést az ugyanaz, fint? tehát fontoskodásra, vagy kíváncsi? Sajnos azzal szembe kell nézni, hogy ebben a visagban az fontoskodás, amit én fontoskodásnak tartok. 06148909 és 0367716 egy. Azt a dilemmát, amit én ma megfogalmaztam, akár Baranyi Krisztina, akár az újpesti történet kapcsán, hogyha ahhoz fűznének valamilyen olyat, amit, amit önök gondolnak, nem kell rám tekintettel lenni, tehát nem, nem kell a pártomat fogni, nem kell érdekemben, szólít a véleményükre, vagy a kíváncsi hozzátéve, hogy meghallgatták és nem érdekli önöket ez most egy konzilium összehívtam az osztály orvosait mondják el a kialakult helyzetről a véleményüket nem muszáj egyébként lehet tartani attól hogy én aztán bosszút állok az őszintességükért bár itt nincs telefonszám azonosító de nem akarok több hülyeséget mondani ha telefonálnak megköszönöm, ha nem telefonálnak azt is tudomásul veszem senki. Bennem az egész egyébként ugye első menetben úgy csapódik le, hogy nem megyek el szavazni. Senkire. Se polgármesterre, se főpolgármesterre, se Egy dolgot kérek önöktől, és akkor abban legalább látom, hogy itt vannak-e, vagy sem. Egyetlen dolgot kérek önöktől, csak azt tegyék meg, hogy hívjanak engem föl 061 egy hat egy hogy értik-e azt, amiről én beszéltem, függetlenül attól, hogy egyébként egyet e vele, vagy bármilyen állást akarnak foglalni. Értik-e? Jó reggelt. Jó! egy 1 legalább azt tudom, hogy meg tudtam fogalmazni a magam dilemmáját 0 1 4 8 Nagyjából 8 perc van arra, hogy el tudják mondani, hogy értették -e az én dilemmámat belét hogyha nem telefonálnak, természetesen azt sem mutat semmit, csak jobb lesz nekem, ha telefonálnak Jó reggelt! Jó reggelt! Pontosan értem, hogy miről beszóltam a mindjú sor. Köszönöm. 061 099 és 06 36 77 egy, 61 Figyeljek, ha van mire. Jó reggelt. Jó reggat. Én értem a dilemmáját, és én feloldhatatlannak tartom. tehát ne, ne, Tényleg nem tud az ember mit tenni. Én, én, én azt mondom, hogy főpolgármesteri az ötet el kell menni választani de helyit hát össze vannak ezek úgy somódva Jó, csak egymással csak ha belegondol abba a déli Tibor a karácsony gergely embere nem döntöttem el semmit sem, nem mondok el hamarakodottan dolgokat egy fázisát mondom annak, ami majd október 13-án lesz, csak azt mondom hogy én most hol tartok megtisztelnek azzal, hogy felhívnak és elmondják hogy érti ke azt, amiről beszélek-e, vagy sem hogy ez most olyan, mint egy seb, olyan, mint egy has, amit kinyit a sebész és visszazár. Mert olyasmit lát, amivel ő nem tud mit kezdeni. 061 4890 Nem sajnáltatom magam. Azt kérdezem, értéke. Egyébként is egyedül érzem magam, de ez a telefontalanság ez még inkább magányossá tesz. Tudják azt, hogy a műsorom a 34. legnézettebb műsorattól az embernek nem lesz 180 ezer ismerőse. Kapacitálok, senkit sem, ha hívnak, hívnak, ha nem hívnak, akkor pedig nem hívnak. Ma egész nap 2019. szeptember 25-es szerda lesz, de 8 óra 58 perc, 20 másodperc, már soha másod, másod, többet nem lesz. Ez volt a Kejfejlancsiménynek elkészítésében az élet, a civil rádió, a Jóisten, a Szerencse, meg én voltam benne, nem feltétlenül ebben a sorrendben. Köszönöm a rádiónak, köszönöm Pogány Árdámnak, hogy lehetővé tette azt, hogy elkészülhessen a műsor. Köszönöm a Krisztának, hogy elhozta a a Jó reggelt! Haló! Jó reggelt! Haló! Mondom jó reggelt, most már harmadszor mondom a jó reggelt. Jó reggelt, csak én nagyon rosszul hallom. Bocsánat! Bocsánat. Bocsánat. Én csak a, a Terencvároshoz szeretnék hozzászólni. Figyelj! Én a városi vagyok, én erről a lokál patrióta. Ferencvárosi, akármiről, életemben nem hallottam, így születtem. Most erre, most a választásoknál előjön ez a lokálpatrióta, ami nekem feltűnt, hogy a, a, a Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület, utána néztem, megnéztem az alapszabályokat. Mert Egyáltalán kíváncsi voltam, hogy mi ez. Azán kiderült, hogy az alapszabályba az van, hogy Ferencvárosban a 9. kerületben működnek. Tehát a céljaik között, ami, ami, ami azt hiszem, hogy alap. Ehhez képest látom, hogy a 7. kerületben tizen akárhány embert ők támogatnak. Hát jó. Aztán egyszer csak látom, hogy a, a, a, a Ferencvárosban mit tudom én, nyolcat vagy hányat. Megnézem, hogy ma hány tagjuk lehet ezeknek, hogy ilyen sokat tudnak támogatni. Hát azt sehol nem tudom elérni, hogy megnézzem, pedig tényleg jót. Hívja fel őket, hogyha ekkora érdeklődés volt, kérdezze, meg hát meg Hát ezeket szerintem el se lehet érni. De, de ne haragudjan, el... előbb meg kell próbálni, utána azt kell mondani, hogy amikor ön beszélget ezekkel a lokál patriótának, nem mondott. Én, én eddig egyáltalán beszélgettem meg. De nem beszélgettem persze. velük, és nem hívom fel őket. Köszönöm. Hogy ne beszélgetne? Hát beszélgetne. Az a hetedik kellett volt a szanyom. 061 48 és 0636771161. Én a 12. kerületben lakom, és a 12. kerületnek az életében minimálisan veszek részt. Az, hogy van-e Lokálpatrióta Egyesület, a 12. kerületben fogalmam sincs. Csak abból adódóan, hogy én még nem találkoztam velük, se poró, se kontra nem tudnék róluk semmit sem mondani. Jó reggelt! Mi vagyok? Én nem értem, sajnos terve, azért van főleg, mert csak egy részét hallottam, ennek is azt sem tudom, hogy az éli ki a Jó reggelt, értem, amit mond, tehát teljesítve tanácsolni. Ő csak itt megáll az élet, ugye? Ebben egyetértünk. Büntessem a karácsonyt az embere miatt. Jó reggelt. Jó reggelt. 9 óra 12-ig maradok, úgy döntöttem most még csak 9 óra 3 perc van, tehát még 9 percig itt leszek. Azt, hogy zene lesz -e vagy sem, azt nem tudom, lehet, hogy hallgatni fogok. Miközben ugye a a Bugginak a telefonja egy fontos telefon, hiszen nagyon sokan vannak, akik egy műsort nem hallgatnak végig. Így aztán aki menet közben kapcsolódik be, és pont azt a részt nem csípi el, amikor arról van szó, hogy mi a baj a műsorvezetőnek, az egészen nem tud mit kezdeni, csak érzékeli, hogy helyzet van, de nem tudja, hogy mi a helyzet. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Hello. Adnak, hogy mire tanúsítanak érdeklődés, és mire, mire nem arra nagyon csekély ráhatáson van független attól, hogy milyen elánnal próbálok egy konkrét dolgot megvilágítani. Nagyon sokszor fordult elő, és Önök gyakran számon is kérték rólam, hogy én egy konkrét témáról képes voltam tíz műsort csinálni, mert úgy gondoltam, hogy de hát ez nem létezik, hogy, hogy ne értsük meg egymást, és ez mind azon alapult, hogy az ember ezt, ezt próbálta feloldani, miközben lehet, hogy ezt nem kell feloldani. Jó reggelt! Egy lakáskulcsom van, őszintén remélem, hogy mire dél lesz, addigra lesz két lakáskulcsom. Jó reggat! időnkét itt eltűnök, mert nem lesz szélőrő. Annyi vagy. Amikor annyi lenne a javaslatom, hogy én lehet, hogy mi a karácsonyt, hogy mi a, hogy az állásfoglalat kérni. Hogy... De hogy lehetnek a karácsonytól kérni állásfoglalást, amikor a karácsonynak honnan lenne minimális dúzgya egy újpesti telek történetre. Tudja, itt az a dolog lényege, hogy kiállunk egymás történetéért, mert szövetségesek vagyunk. És amikor én azzal jövök, hogy oké, ti szövetségesek vagytok, de attól még létezik, hogy ebben a konkrét ügyben nincs igazatok, és ebből adódóan magatokra rántjátok az én haragomat azért, mert ti kiálltok valami mellett, mert szövetségesek vagytok, miközben a szövetség okán kiálltok egymásért, miközben nem bizonyosodtok meg feltétlenül annak az igazáért, emiatt nem lehet kárhoztatni a karácsonyt, elvégre a teljes Budapest összes történetével nem kell neki tisztában lennie. Történetekkel nem kell számú lennie, ha van egy helyzet, amit tapasztal, most van egy helyzet, akkor arról viszont tud reagálni, függetlenül azoktól, akik mellett kiáll. Igen, csak az a baj, hogy a karácsonynak kisebb gondja is nagyobb annál sem, mint hogy ebben állásfoglaljon. arról nem beszélve neki, ez nem is célszer. Hát, a hallgatás nem... Jó ne felejts el, hogy ennél kisebb dologban is a Puzsér esetén ő úgy gondolta, hogy ő nem szólal meg. Nem ez egy nagyon fontos kérdés, amiről ön beszél, hozzátéve, hogy vajon nem aránytévesztése, ha én emiatt hadat üzenek a teljes konglomerátumnak, amire természetesen lehet azt mondani, hogy aránytévesztés. Csak néha egy pattanás az ember figyelmét elvonja az összképről ha érti, amit mondtok. Értem, ugyanakkor ezzel együtt azt gondolom, hogy a 11 jelen esetben most csak egy, egy részjelzés. Pontosan! Ezt engi... a de ezt teljesen jól látja, csak arra a másik fél azt mondja, hogy ne haragujj meg, de a legrosszabbkor csinálod. Igen, rendben, ez viszont egy okozat. A hallgatás jó. miatt... A... Igaza van, igaza van, csak ott állunk, ahol a part szakad. Nem tudom tovább gondolni. Nem is kell. Mindent teljesen értettem amit mond. és nagyon szépen köszönöm a telefonát. Kicsit most mindent megint olyan kilátástalannak látok. Pedig tulajdonképpen semmi másról nincs szó, mint hogy az embernek el, tudnia, el kéne tudnia magát löknie arról a pontról, ahol van, és abban a pillanatban már másféleképpen nézne a világra, belejétve arra is, amiről beszél. Csak nehéz onnan elmenni. Ha képes lettem volna elmenni, akkor nagyon sok időt nyerhetnék most vissza, mert ilyen van az életben nem ez az első, és ez valószínűleg a legrövidebb lesz az összes közül. Elköszönhetek? Nincs több telefon? Hát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy kitüntettek a figyelmükkel. Dörö pontfial a gmail.com, Ádám